Udan, dena ez da besta eta opor giroa izaten guztionzat badira uztaila eta agorrila ikasteko baliatzen dutenak. Halako jende talde bat topatu dugu arantzan. Behar bada, herria ipaturik jada badakizue zue zein ikasle motaz mintzogaren edota zer ikasten ari diren. Euskal Herrian euskaraz! Eta du beza, Aikakoo beteranoak! Bai, Euskal Barnategi batean izan gara aekak antolaturik. Arantzako aterpetsian burutzen dira orain dela hogei urte bainan gehiago. Nafarroa iparraldean dago arantza gain gainean. bortziriak eskualdean. Bi aste osoz Barnategiko partaide direni kasleek arau bakarra errespetatu behar dute. Bat eta bakarra, hogeita laborduz Euskaraz mintzatzea. Lortzen ote dute zein helburu lortu nahi ote dute bertara joan ez. Ikasleak entzun entzin Asier Martin erakasle antzunen dugu. Zure lehenengo aldia da? Bai, aurten da Aekan 3 e, urte daramatzat eta da nire lelengo barnetegia. Eta nolako esperientzia dau? Oso oso polida, oso polida. Esan siteten e, lankideke horrelako orrala, izango zela eta eta egia esan eh e, edarto baten pasatzen ari gara. Pentsatzen dut hemengo arahau nagusia dela hogeita laboruak euskaraz pasatzea. Bai Eta herriak ere horretarako aukera ematen dut, orain artez dugu herri herrian egin horre erderazie hitz egiten entzun eta eta goa. Bueno, ba, herritarrek ere bakite baorretara dato zela ikasleak eta ba, bueno, hori da ararauhau nagusia. Arantzak oro oitura bilakatu duen goza batauka dela Aekako ikasleak errezibitzea, beraz bizi ere topatzen zarete. Ba, igainera erritxiki izanik, ba, erabatekoa ba, da bertakoekin daukagun harremana. Eurek ere bat ja, badira ez dakite. Goita, hogei bat urtetik gora bertara etortzen garela urtero urtero, eta, ba, bueno, ba, harremanak ez du-estu da dira herritarrekin. Beraz, aterpetxe ere ezagunagin da. Bai, bai. <risa> eta esan diate, erlazio bat baino gehiago sortu dela bernetegiti, bai, bai. Zena <risa> denbora igarotzen duzu hemen? E, bi aste hau da bi azteko bernetegia. Eta ikasleak zena mailatakoak edo animatzen dira? Ba, ba dago, minim, no, izet, izeteko, ba, minimo bat, ba, a, bi lagarren urratxeko ikaslea dira maila bat juen deukatenak, eta hortik gora... Ba, ba 3 maila ditugu A22 4. urratsa dena B1 5. Ba, urratza eta gero goi goimaila eta hoeiek mm. dira ba 9 8. maila eta hegako ega prestatzeko baten batera badukagu Oste ezberdina da Aekan e, kurtxoan zer ematen duzuen e, edota aplikatzen duzuen metodologia eta aterpetzekoa Hombre Aekan saiatzen gara alik eta klasi dinamikoen egiten Eta hori da gure ideologia, baina barneteriak eskatzen dizuna da, ba bueno, alde batetik 24 e, orduko elkarbizitza denez eta eta bueno, egunero hiru klase ematen ditugunez, Jolas gehiago egiten ditugu, e, gero ba ikastorak egiten ditugu eta ikastero hoiei begirako lanketa egiten da klasean, orduan ba, bueno, ba, dinamikoagoa da. Klaseko ere ba, urtean zehar egiten dugun ere dinamikoa da, baina emengoa ba Besteetoko uporretan da gaude. Zuro uste zein elbururekin etortzen dira? Etortzen diren esango nuke uneko una esatea oso asko esatea da baina etortzen den ia-ia danak Euskaraz Bizena dutelako etortzen dira eta hori plazerra handia da. Zemen ez dago estitulitizik, ez ba, bueno, ba, bestelako helbururik. Euskaraz bizi nahi dute eta hone honetorrita ba ba hori bermat, bermatuta dukate. Aekako ikasleak dira gehienak edo besterik gabe udagarrian apuntatzen direnak. Ba geienak aekako dira, baina badira ba, ba, bueno, ba guk propaganda egiten dugu eta eta bueno, nik uste dut eskaintza interesgarria dela. Kanpotik etorretako jente ere badago, da dugu gero matrikulazioetan e, hori ere eragitea. Hogeita zazpi dira, gutxi gora bera nondi eta adina eta... E, jatorriari begira, ba, nafarra asko dago, ara ere desente dira, bizkaitarren bat, gipuzkoatik e, e, gaztetsuak lau bat. Eta iparraldekorik aurten ez dukagu. Eta dinari begira, hama ba, zespi urteko neskatza dago eta iruru geita lauru, iruru geita iru urteko, iru aitite. Delfin, goio, esti, itziarreta konrado konrado hasi dira ikasten gutxinaka ari dira, baina sola saldi bat burutzeko gai dira jada. Delfin iruñatik, zer modu zarantzan? Eh, oso ongi. Ikaslea zara Barnategikoa. Lehengo ze e, egiten euskarak, baina ni nivela oso charrada. Baina ikasten ari zara? Bai, bai, ikasten e, gogora. Lehenengo aldia izan da, zer iruditzen zaizu? Ongi, arisketa asko, ezberdinak, e, kirole, kirolegi e, bizka bat, ibiltxeak, e, herrian... E... Eta herria, arantza, polita da? Bai, bai, bai, oso polita da. Baina Iruña politagoa edo ez? Iruña, oso, oso, polita. Termo <laughs> modur sanferminak? Oso, oso ongi. Baina, jende asko, e, azte buruetan, baina eguna aztean, e, jende gutxi, gutxiago, e, e, oso ona, oso ona bertako... Hemen, e, hogeita lagur duz, egun osoan, Euskaraz hitz e, egin behar duzue, hori zaila da? Bai, teoria eti, bai, baina, bos edo amar minuto castellano ez egiten, baina e, behar du, no? mm. Hori da, pausa, ez? Deskanzo? Bai, bai, bai, bai. Deskanzo nire burua e, behar dut. Hau, e, igandean bukatzen da. Ondo pasatu zu, gustatu zaizu? Bai, bai. E, Atzo, e, Elizondon joango gara eta oso, oso ondo pasatu e, eguna. Eta gero zer, jarraituko duzu euskaraz ikasten. Bai, e, principalmente izegiten e, Euskara. Goio Muñoz, tuterarra, eksotikoa omen? Bai, bai, bai, hori da, bai. Arantzarrak edo arantzatarrek esan dizute, eksotikoa zarela tuterakoa zarelako? Bai, e, orain ez daukat harreman nazko erritarren jendeari, baina... Eta zer moduz barna tegian? Zongi. Zure lehen aldia da? Bai. Eta berri ze etorriko zinateke errepikatzeko modukoa da? Jakin, ja. Zalantxalik eh? bai, bai, bai. Datorren urtean hemen berriro etorriko naiz, koete bezala. Eta ikasturtean zehar e, jarraitzen duzu ikasten? Bai, bai, bai, bai. De, eta torren ikastaroa, bai, bai, bai. Ia hasi nintzen eta aurten jarraitzen, eta da torren ikastaroa jarraitzen nahi dut. Zuze helbururekin edo ze asmorekin etorri zara ona? Mintzatzen, bakarrik hori ja mintzatzen eta suficientia da. Eta tuteran zer moduz? Euskaldun gutxi zaudete? Bueno, tuteran, orain inoiz baino gehiago, osea orain dela hogeita mar urte ez, ikastola bat eraiki e, zuten eta eta urten e, Nafarroa honies os, ospatuko dira, dutu, dute. Dugu, <risa> ez? Bertan izango zela. Dugu, dugu, dugu, bai, dugu, dugu. Eta, et, no? inoizpaino gehiago, ozera, bai. Korrikako kamixeta daukazu, egin duzu hartengo korrika? Bai, bai, baina bizikletaz. Ah, bai. Zer bat kilometro? Ba, zintroni gora, egin, egin duen, bai. Eta zer modu ze hemen, egunero, hiru klase, hiru kurtxo dituzue, eta gero egiten duzue? Klasea, klasetik eta gero, e, biltzen ari gara, mintxatzen gara eta, bai, eta giro ona daukagu. Hemen esan dugu legea edo aragua dela hogeita lau Euskaraz Mintzatzea buruko minarekin bukatzen duzu, nekatuta? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ni entzun eta iso <risa> <risa> eta eta bai, bai, bai, osongi pasatzen nari naiz. Beraz, e, gomendatzen duzu, aholkatzen diozu zu e, jendeari etortzeko. Bai, bai, bai, bai itziarre iruñatik, hemen arantzan, zer moduz Itziar? Ongi, oso ongi. Zuere iruñakoa esaten aginen, denak naparrak eta zer San Ferminen besto ondoa pasa zaizu? Bai, bai, bai. Zure lehenengo aldia da, etortzen zarena aekako barnate gira? Bai, bai, nire lehenengo aldia, bai. Eta zer iru zaizu? <laughs> zaila da? Bai, bueno, pizka bat, bai. E, zaila da, pizka bat, baina, giro ona daukagu eta... Ongi, ongi, ongi dago. Merezi du orduan. duan. Bai, bai, bai. Iruñan, e, zer moguz dago Euskara? zaila da, kalean Euskara itsegiteko lagunak topatzea? Hombre, ahal da. Iruñan, e, jende asko dauka Euskaraz, baina gero kalean ez... Es... Ez da, erabiltzen? erabiltzen, bai. Eta zuk ikasturtean, e, aekara jotzen duzu, klaseak hartzen dituzu, euskaraz? Ah, bai, bai, bai. Eta zenbat bat urte edaramatzazu ikasten? E, ba, aurten, bakarri. karri. Eta zerotik e, hasi zinen? Bai, bai, bai. Na, no, ba, ongi moldatzen zara, ez? Bai, <laughs> bai. Etxeko lan asko egiten dituzu? Ez, ez, ez. Baina eh, nik egiten dut amar, amar ordu astero. Hori trinkoa da, ez? Bai, bai, pizka. Eta hemen, barnategian, etxeko lanak izaten dituzue? Eh? Hemen, egoita labordo euskaraz eta etxeko lana ez du falterin. Denek aipatu duzu oso giro ona daukazu, ela, eta... Zaudete, adinak ere oso ezberdinak, hori aberatsa da, ez? Bai, bai, bai, bai. Eta Arantzako jendea zer iruditu zaizu Barnategikoak eta jende jatorra euskalduna? Bai, jende, bai, jatorra, bai. Eh, mm, e, oitura... Oitura aukate, eh? e uda da guztiz etortzen bai, delako bai. talde bat, ezta? Bai, bai, bai, bai, eta jatorra, bai. Niretzat pizka e, bat zaia ulertzea, baina... Zeitz egiten dute oso azkar? Bai, oso azkar, bai, eta Nafar eras, eta... Eta ezagutzen zen nuen, Nafarroaren iparraldeko zati hau? Bai, bai, bai. Bueno, ba, mi esker, eta dator norten berriz zitzuliko zara, arantzara? Mai vai vain muski vai. <laughs> Eztizu gazteizetik edo trebinotik, baintzat e, gazteiz tarra zara. Gazteizen jai ozen, baina gero trebinoko kondarria bizi, bizi naiz. Bueno, legez, trebinu burgozen e, barruan dago eta eskatu duzu e, e, Euskal Herrian sartzea. Bai, bai. Guretzat hobeto e, da gazteiz, gazteizera joan e, gauzak e, bueno, egitara, paperak eta gauzak legeak oso urbel dago hor hobeto dago guretzat. Eta zer modu zemen arantzan, esti? Ongi? Si, ozondo, harkatu. <laughs> ozondo, bai, bai, bai ozondo. Ezagutzen zenuen Nafarroaren eskualde hau? bat. Eta zer iruditu zaizu herria eta arantzako jendea? E, jendea oso jatorra. Gatorra oso urbilia eta pasaila oso, oso ederra. Eta klaseak zer modu, zer egiten duzu egramatika asko edo itsegin gehiago? Itsegin eta ere bai, ariketak. Eta zu nolatan netorri zara amabostegun Euskara utxean pasatzera? E, jakina Dakizu. dakizuna, bai, hori da, dakidana, hori. Beraz, e, ikasturtean aek anibilizara jadanik? Bai, bai, bai. Eta aurrengurtean ere. Hor duan, e, nahiko zenuke ikasitakoa ezaztu, ez da? Buruan sartu? Hori da, ezkeudan oso gogorra da. Gaineran trebinon, ba... Zer da gehien gustatu zaizuna barna tegitik? E, taierrak. Oso divertigarria eta giro oso ona eta bai, taierrak. Zer egin duzu eta hierretan adibidez? Nantzako taierrak, e, erriko kirolak. E, beste, beste guna e, txano desfilea. Orduan zuk e, gomendatzen duzu, adibidez, trebinuko lagunei esango zenieke etortzeko datorren udan. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Nik uste dut, niretxat oso ondo nago, eta bai. Konrado, larragatik, hemen arantzako barnategian, zer moduz, konrado? Oso ongi. Zu naparra zara? Bai, naparra, naiz. Nice. Hemen e, guztira, hogeita zazpi, ikasle zarete, eta Zertzala eta denak nafarroakoak? E, Denok nafarroakoak ez, baina oso gustora nahi, oso gustora nago. Eta zu nolatan etorrizara, zer dela eta? Lehenengo e, uste du nire izkuntza, nire herria delako. Horregatik nire izkuntza da. Eta errexe egiten zaizu? Era da oso zaila eta gogorra nire entzat. Baina nire nivela da txikia eta hemen... Entxun, entxun, entxun, eta, eta hori, eta pizka hitz Ondo pasatzen ari zara hemen? Bai, ondo pasatzen, ondo pasatu dut. Eta zure herrian, e, Larragan, esplikatuko diguzu nun nundagon gutxi gora bera? Lizarra enta faia erdian, eta, e, eta ondoan iruña ere. Eta hor zer moduz dago Euskara? Larragan debekatuta dago hitz egin Nafarroa partitu da, dago eta larragan eskolan jende eumeak apuntatu, baina nivela ordu bat astean, bakarrik. Eta eskola publikoa ondoan tafaia. Eta zu, e, aekara joaten zara? Baina, bai. Eta e, irailan berriz joango zara? Bai, segi, segi aurreraz. <laughs> beti, beti. Eta adibidez entzuten duzu musika euskaraz edo? Bai, bai. gustatzen eta entzuten hola hola, baina asko gustatzen. Eta ze zein gustatzen zaizu? Ramul Martikorena, Benito Lertxundi, Patxo Tapeyo. Beraz, folklore gustatzen zaizu? Bueno, fan Valencia ere, bai. <laughs> San Cristobal urtuta Joareak egin Real Gaira Ia siberrien mailaz gain badira beste biudako barnategian Ertaina eta Goragoko aintzu zen. Jose Luis erdi mailako kurtsuan dago, eta Meritxel Katalana izan arren goi maian dagoia da. Meritxei eta Jesus Mario egunon, zer moduz? Egunon. Egunon. Meritxei zu e, Katalana zara, Bartzelonakoa, eta Euskara zikastenari zara. Euskal Herrian bizi zara? Bai, Donostian, bizi naiz. Duela bos urte, iritsi nintzen eh, Donostiara, bueno, Euskal Herriera. Zu aldiz iztarra. Bai, gazte iztarra naiz. Zerresaten izote. De... Patateroa zarela? Bai, normalea, eta, eta zer, gehi, eta gehiago, batzuetan, bai, patateroa. Zuk ikusi nauzu iristen eta aterpetsera eta ies egin duzu? Bai, ni konturatu nahi zu, Restaki, nire gana bere ala etorriko zarela, eta ba, barazpa da, baina harrapatu zaitut. Arrapatu nauzu. Ni harrapatu zaitut. Bai. Zer moduz bernategian? Ba, oso, posi, oso bernategi berezia izan da, bueno, iz, bai, izan da. Nigo nintzen horrein dela, eta ki da ma urte, edo beste manretegi batean. Ta hemen giroa. han giroa nahiko ona izan zen. Ia ia ona. Hemen da ja especiala, vamos, mundiala. Osondokon putxen gara denok, arrazori gabe, eta denok elkarrekin, primeran. Gaurregune, erdi mailan zaude, Beraz zesan nahi du, erabiltzen duzula, Euskara? Bueno, Gazteize noso gutxi irabiltzen dut horregatik e, etorri naizona. Ja? Galtzen harin txinpilo bat eta zehose martxak jartxeko. Mm -hmm. Eta bai, amabi gunetan edo ez dakit nina baretzen dute. Haur eratu mm -hmm. naizela pilo bat eta bai, Or, Orduan horten Gazteizeko bestetan Euskaraz hitza ingo duzu? Beni beti e, zailatzen nahizi euskeraz itxegitea, baina ezke gazte izin ez da erresa. Mm -hmm. Gazteekin, baina ni euskeraz e, beradien eta haiek erderaz beti. Eta mi, ja, ezke, bai, e, aposible da euskeraz itxegitea, pero ez normala, kaletan entxuten da, baina algian euskeraz, betaren gana euskeraz, eta bestea ez dutu lertzen, horrela. Eta itxegin gabe galtzen da pilo bat. Bai. Nila nengoen galduta eta, bueno, eh, apatean behar diro martxan jartzen naiz. Eta pozik zaude? de? Bai oso pozik, oso pozik. Eh, bueno, behar nuen agian behar dut eh, luzatu, banetegi luzatu, beste ama bosegunetan edo eta ia, ba, bai. Meheritxe izu, esan eh, diguzu Donostian, bizitzaela Donostian kalean euskara zitza egitea rexagoa da. Bai, en, e, entzuten da, orain grosen bizi naiz, eta lagun batzuk daukat euskara euskaraz hitz mm -hmm. it, egiten dutenak, orduan, haiekin, bueno, normalean, zaiatzen naiz, eh? euskaraz hitz egiten, eta, bueno, gero nire mutila euskaldun zarra da, eta, bai, nire olburua da, azkenean berarekin, Euskaraz, itxe egitea. Eta, bueno, haber, lortuko dudan, <laughs> edo es. Kataluñan ere baduzu Katalana, hizkuntza gutxitua, Euskara bezala, baina nain askoz gehiago erabiltzen da. Bai, e, uste dut e, pues, aukera gehiago daukagula eta... Adibidez ni, nire karrera, bueno, biologia, katalanes egin nuen. Eta gero Bartzelonan agian bueno, erderaz entzun, entzuten dugu baita ere. Baina gero Gironan bizi nintzen Euskal Herria etorri baino lehen. Eta katalanes, katalanes, katalanes. Eta, bueno, bai, oso ondo, oso ondo. Eta zeiru itzen zaizue Arantza Herria eta Bertako jendea? oso polita, jendea, bai, enrol jazen da gure, gurekin pilo bat, baina haien zeh ozer arrapatzeko adi egun behar dugu, bestela guen deratzen baina, bueno, haiek alegintzen, aleginea egin dute e, guk e, ulertzeko. Eta, uh -huh. bueno, ni oso polita, arantxa, arantxa, arantxa oso polita da. Uda negoteko, ez dakit, espeziala, bereziak da. Arantza, Bo. Eh, izugarria da. Oso polita, gero ingurua, mendiak, hemengo eh, eh, jendea oso jatorra da. Oso, oso gustora, oso gustora. Jazde. <laughs> Zalbiozu, tabernak Bai, tabernaria edo, bai, roliatzen dira ere, bai, <laughs> bai roliatzen dira Gomen datuko zenuketek barnate etortzea datorren urtean beste norbaiti esango zeniotek etortzeko Bai, bai, hori argi dago amabosegunetan bai, hartzen daia askaritz egiteko eta bai, gomen da ni, ez dakit Vamos, e, eh, rekomendatzu uh. diot. Zu irainan, aekan hasiko zara berriz? Ez, ez, ez, niadara maik hasi gabe amabiedo, amabir urte eta es, ya honekin, ea urrengurtean irabaste du, bueno, eskatzen eskatuko dio enbazteari, oina edo, edo zehilekura... Eh? Joateko, baina, bueno, ea posible den. Uh -huh. Ja, beste barnetegian, ikasi ez. Eta zu? Ni ez, ez dakito, orain dik. E, a ber, ezke, lehen iritxin nientzenean Euskal Herri da batean e, egon nintzen, baina gero lane, lana eta gero euskaltegia Tegia eta horrela da, bueno, nahiko gogorra izan zen. Eta gero ja probatu nuen e, barnetegia Eta, uau, oh, segondo, bai, au, asko, aurreratu nuen, eta, bueno, ez da, niretzat onena. Orduan, orain saiatzen dut, pixka bat, e, e, barnetegi batera joan, joaten, eta, bueno, a ver, eta. Agurtzen gaituzu katalanes? Adeu, i fins aviat. Us recomano que vingueu a algun barnetegi, que s'apren molt i que ens ho passem superbe. zen zareten bezala ikasteaz gain, ongi ere bizitz ongi pasatzen dute Aekako uda barnategietan. Ikasle hauek zoriontzen ditugu euskaraz ikasten ari direlako eta ea guztion artean erabilera errazten diegun Sorgin dunau!